Hola, esteu escoltant Ràdio Pinsenia i això és un espai monogràfic al voltant de les coses que estan passant darrerament al RiF. hem considerat que era interessant i important difondre totes les coses que estan passant que passen des de fa temps i per saber una mica què passa parlarem amb, amb un català i rifeny de Socarrel i és el Hanafi, hola Hanafi, benvingut. Hola, gràcies Jordi, bona nit, un habitual ja, no? Bé, sí, un col·laborador habitual, però avui tenim, teníem ganes de, de parlar sobre, sobre el que està passant a prop d'aquí, però que, que sovint, ja fa temps que comentem que, que no arriba, i bé, sembla que aquests dies s'estan movent i removent coses i, i en volíem treure alguna cosa, no? Aviam què en quin suc, no? Que... Què farem en passar? Doncs de fons, no sé si ho escoltarà l'audiència però estem escoltant un, els, a ASAMF un grup barceloní rifeny diguem, sí. que es diuen això a ASAMF un grup que ens parla de d'històries de del poble masic i us deixem amb aquest tema i comencem amb, amb el tema Vinga, fins ara és a m'obcós espènes que em dedico a tu. Solo les frases pot ser un individu que ten la set d'un judici primit. Em am dedico amb una llengua prestada per dir-vos simplement i clarament que l'Estat mai ha sigut la patria. Según Bakuni, és l'abstracció mystic, metafísic, jurídic, polític de totes les, les patries. Les masses populars que estimen de las nuevas patrias. Es, no es, es un amor real, natural, no es una idea en fita. Per Shamsen, patriota de todas las patrias oprimidas. Las masas populares estiman profundamente las nuevas patrias. Es un amor real, natural, no es una idea en fita. Per Shamsen, patriota de todas las patriotas oprimidas. els ànfans parlaven de patriotes de totes les pàtries oprimides i suposem que aquí ens parlaven en part de, del RIF o del poble massic. Jo el primer que et preguntaria és Hannafi, què és el RIF o què és el poble masic que té a veure una cosa amb l'altra? Eh, Posa'ns en context, company. És una pregunta que no sé, no sé si la sé respondre, tristament. No sé si la sé respondre perquè eh... M'agradaria començar així també fent dient això perquè no està gaire escrita la història dels amagics i la poca que un troba quan la busca moltes vegades la troba en, en, des de fons d'estrangeres eh, i la pròpia història no, no ha sigut escrita o no ha sigut transmessa o ha sigut silenciada i els que en el meu cas eh, i com jo eh, i altres eh, són fills de la diàspora també hem tingut com una relació entre molt propera el vincle eh, identitari i de sentiment amb el lloc d'origen però també una mica de llunyania en el fet de que estem en el context català no? i el RIF eh, per resumir una mica seria la regió nord-mediterrània de la costa mediterrània del que entenem per estat marroquí que per mi perquè cadascú dirà el que pensi, perquè és una història com et dic, que no està escrita i no està escrita pels propis amasics i jo hi he arribat d'una manera molt intuïtiva interpretant totes les fonts estrangeres que he llegit i a les amasics no hi puc accedir les àrabs crec que no deuen existir gaires en, en aquest sentit i, i des de l'estat espanyol i Europa i Occident s'ha narrat d'una manera i he fet la meva interpretació però per mi el RIF em basaré de l'any 21 a l'any 26 que és quan es crea la, el 1921 i el 1900, del 1921 al 1926 és quan es comença la incipient i breu república del RIF que comença a la zona diguéssim nord-est del Rif, eh, Lucemmas, Nador i, i es comencen a crear la República Confederal i en aquests anys del X 21 al 26 van anar sumant-se terrenys que van sumar des de el que diguéssim la punta de Melilla fins a la punta de Sea, incloint-hi últimament Tanger, també Tetuan, Shefchauen, Alucemas, Nador. En certa mesura també eh, Ujda. Però aquesta és la meva interpretació. Polclòricament i des del poder el Rif ha sigut reduït eh, bàsicament a Nador i a Lucemes no? i sembla que quan vols ampliar aquest punt de vista i dir no, hi han antecedents històrics en la que sota la idea de la República Confederal del Rif hi van cabre tota la costa enorme mediterrània no? que portava a el greuge bàsicament del colonialisme i d'aquest estimat estat espanyol que també tracta a tots els pobles del món i tot això anava a dir abans dels processos de descolonització a l'Àfrica o al nord de l'Àfrica, no? Bé, la història suposo que no es deté i deuen haver-hi molts successos, no? Però si ens centrem una mica en el període colonial, cal recordar que cap a les acaballes del segle XIX, bueno, 1890 i pico, Eh, es van firmar els acords de, de Sud-àfrica en la que quedava una mica repartit el pastís, aquest de xocolata africà no? i les diferents colònies occidentals es van repartir doncs, eh, França inicialment el que avui és el Marroc, eh, Bèlgica, l' que és el Congo, eh, França, el que és Algèria i, bueno, i el pastig era molt gran i els anglesos també van, a, van a agafar un tros. I en quant al Marroc i al Rif eh, doncs, aquest colonialisme, Eh, es veu representat per França, que molt amablement cedeix a aquesta decadent Espanya que ho ha anat perdent tot, el que és al eh, nord del Marroc, que és el Rif, i una mica cap al sud, que hi ha el Sàhara. No? I si parlem del poble masí, que estem parlant d'una realitat més àmplia? No? Una realitat realment complexa i no sé si sóc jo qui l'ha de tractar o no a mi m'agradaria posar-la sobre la taula Què significa amasic? Amasic eh, vol dir home lliure Home lliure, oi? Res més lluny de la realitat contemporània mm -hmm. però amb una mica de fons antropològiques o una inspiració antropològica et pots imaginar doncs una, una terra vasta on, on podia sentir-se lliure no? fins que arriben els diferents colonitzadors que han o les diferents imperis o les diferents cultures que han transitat per, pel llarg d'Àfrica i també del nord. No? Mm -hmm. Bé, però avui venim a parlar una mica del poble masic, però sobretot del rif i bàsicament pels, pels successos que s'estan donant aquests darrers dies o, o mesos. Mm -hmm. Mesos i... i vull manifestar que estic indignat de la nul·la cobertura que no s'ha fet fins actualment, que eh, la successió de fetges cada cop més grossa i quasi és una evidència que ja no es pot continuar silenciant. Uh -huh. I és una llàstima que de Venezuela i de Trump ho, sap, que, ho sapiguem absolutament tot, tinguem notícies cada dia sobre què està passant als Estats Units, eh, quines, quines són les mobilitzacions que s'estan vivint a Venezuela, una descontactualització ideològica terrible i a l'altra riba, amb els que més en comú tenim, amb els que són de la nostra mar compartida, no en sabem absolutament res d'uns fets que van passar a l'octubre, a les acaballes de l'octubre, i que fins al mes de juny, pràcticament, o a les acaballes del maig, no han començat a haver-hi notícies perquè ja era difícil tapar-ho més, no? Perquè l'estat marroquí, l'estat espanyol, la monarquia borbònica i la monarquia a l'agüita crec que es porten bastant bé, som bastant amics. Mm -hmm. Bé, tu eh, Hanafi com deiam abans, et et d'origen, no? Mm -hmm, de, de Benicidel, província de Nador. Mm -hmm. I a Berga, de fet, eh, hi ha molts altres rifenys i rifenyes, no sols a Berga, com, sinó a Catalunya, com a reu de Catalunya, i, i d'Europa, i de la resta de... I per això, per sobte, no, com, bé, com aquesta realitat, no, que d'alguna manera afectaria per proximitat a, a tants ciutadans i ciutadanes, és sí. eh, sí. tan silenciada. Eh, sí, sí. No ens ve de nou, no?, aquest silenci, aquests silencis mediàtics, i sobretot en, sí. en aquests contextos, però bé, aquí estan i, i per això estem aquí avui no? Sí eh, abans deia que el Regne, la Vita i el Borbònic són molt amics i crec que l'elit eh, polític o catalana també, i així la mediàtica inclosa, no? que és el seu braç diguéssim, ideològic no? perquè jo he trobat a faltar molt ho he trobat una falta de respecte perquè a vegades m'he trobat missatges que m'han agradat molt que vinguessin de la població catalana amb missatges que a vegades ara em resulten una mica buenistes, no?, que diríem perquè com pot ser que fent bandera que la tercera llengua més parlada a Catalunya és la Masic eh, com diem que és la població més nombrosa d'origen estranger Eh, com acudim als seus actes quan celebren per exemple l'any nou a Masic i van representants polítics i tot això i en canvi davant uns fets que n'haurem de començar a explicar perquè aquí Berga no sé si molta gent amb boc ho sap però hem de començar a que va passar que va esclatar la indignació i els carrers, no només de l'UCEM que és ara on hi ha el focus però inicialment van haver-hi protestes a molts llocs no? i va indignar molt que TV3 s'assumés aquest silenci mediàtic la teva no és la dels amasics actualment uh -huh. i menys els del RIF Sí, de fet no és la de molts altres també però, però també Bé, doncs, anem als fets aquí també tenim alguns textos bueno, publicats Els serveis informatius, eh? hi ha programes que tot podrem salvar, no? però els serveis uh -huh. informatius hi ha la línia ideològica i política informativa d'aprolable uh -huh. ho repeteixo Doncs, què et sembla si anem una mica als fets? Exacte, digues. Vinga, com comença tot plegat aquesta revolta que s'està produint al RIF? Eh, per què? Bé, bueno, eh, cal dir que el RIF ja ve patint una endèmica de discriminació que als catalans us pot sonar molt eh, com l'estat espanyol ens tracta aquí a Catalunya. i Llavors això ja és un greuse històric i, i el caràcter de resistència i de de lluita, tot i va durant temps i fluctuar el caràcter està, està impregnat d'aquest esperit de resistència malgrat la diàspora i la quantitat de gent que està fora llavors hi han diferents antecedents però el fet que desencadena aquesta última revolta, perquè cal recordar que en, el, en els anys de la primavera àrab el moviment 20 de febrer ja va ...ocupar els carrers, ja, ja es va mostrar rebuig... ...a aquest sistema autoritari del regne a ...i llavors... Eh, ...vull dir que hi ha molts, molts antecedents, no? ...inclús a l'Ocemes, en aquestes revoltes de la primavera àrab... ...que després va neutralitzar el monarca a la Vuita, Shizé, amb una constitució prometent l'oro i el moro... ...i quedant en no res, van morir cinc persones a l'Ocemes... ...violentament en, en aquell cas... I actualment, què va passar? Donc imagineu-vos un port eh, on tot es fa sota taula, on hi ha una màfia que controla tot, on els pobres treballadors tenir unes, no, tenen unes condicions pèssimes i algun venedor ambulant va a comprar-hi. I llavors aquest venedor ambulant va comprar-hi i marxa en mitja tona de peix espasa a l'octubre si no recordo malament era el 28 d'octubre i amb aquesta tona de peix mitja tona de peix adquirida al port de Lucemes va suposo que amagatzemar-la i començar a distribuir-la vendre i vendre-la i guanyar-se el pa doncs de camí del port al seu destí va ser interceptat per la policia marroquina i al registrar-lo eh, descobreixen la càrrega de mitja tona de peix espasa i decideixen requisar-li adduint que en, aquell, en, aquesta, en aquella època de, de, de l'any, l'octubre la pesca del peix d'espasa estava en veda era prohibida i se li enduia la càrrega eh, jo crec que la cadena de responsabilitats, aquest pobre home era l'última, aquí havia que requisar-li la càrrega, havia que veure el port, que deu ser de titularitat pública o desconec, perquè conec més Catalunya que el Rif, en aquest sentit de cada titularitat pública seria investigar qui li ha venut mitja tona de peix espasa, donc no li requisen, criden un camió d'escombraries, els companys i el morsim Fikri, que és la persona que va morir i va acabar morint. Eh, quan arriba el camió de la bassura, la policia ordena llançar-ho dins quan les lleis buenistes a la 8 es diuen que qualsevol bé, per la policia, sigui roba, menjar, no sé què, serà donat a les entitats financeres, però el policia aquell de torn... Financeres, eh? Ai, financeres no, eh, ah. bueno, sí, quasi, eh, de beneficiència. Benefic <ríe> entitats de beneficiència, sí. <ríe> sí. Un lapsus. Bueno, ben, ben, ben, sí. sí, doncs on era, això. Eh, un cop arriba el camió de l'escombreria, que no va a la beneficiència, al menjar, sinó que va a l'escombreria, el la policia ordena llançar-ho i el Mohsin Ficre i els seus dos companys, desesperats perquè suposo que era una inversió important, van introduir-se dins del camió d'escombraries per recuperar la càrrega i plantacar cara al policia. Doncs, un cop dins, el policia, que deuria ser una persona d'aquelles candidates a Premi Nobel, no tal i com va el Nobel avui en dia... Eh, va ordenar al conductor del camió de besura que també un gran home li va dir és, tritura la seva mare i els seus dos companys al sentir-ho surten, escapen i suposo que a Mohsen Fikri no li dona temps i no vull imaginar els crits que haurien ocupar el cel de l'Ufemes i a partir d'aquí comença la indignació el 28 d'octubre, crec, no sóc la meva memòria, no és pel que més brillo en aquest sentit, però bueno, aquest és el relat. Bé, doncs posem una, una cançó, eh, aquest seria, aquesta seria l'esporna que va encendre les protestes, posem una un altra cançó i després parlem de, dels fets que es venen produint des de llavors i per on va i cap on va aquesta revolta que, que s'està produint ara mateix allà. Quin sento mes nev, som destes sucar. Vedeir que ser ha m'exigat que don. Se etemi m'te usit nocha. desir entrerrenda i don me dir oh qu'hal dir brida ma de fa der Ball durch Bé, després d'aquest fet esgarrifós que ens has explicat, que és realitat, què va passar? Quina va ser la resposta? Bé, doncs això és a les acaballes de l'octubre i la resposta és immediata. Vull dir, ja et dic que si m'he emocionat amb com devrien ser aquells crits no? de, ma de matinada, o de nit, o al vespre, o quan fos, eh, la sortida al carrer va ser immediata a Lucemes, i eh, les xarxes socials i els telèfons i totes aquestes tecnologies que a vegades ens distancien en aquests moments també es poden fer servir i van esclatar manifestacions de solidaritat eh, primer a l'UCM i ja es van començar en els dies següents a repicar i i a manifestar diferents poblacions, i molt generalitzat, des de Lucemes, Nador, Tanger, Casablanca, eh, l'Arabat, la capital política també, la, la capital econòmica, Casablanca també, moltes ciutats, diversos val, eh, dies, eh, eren els moments en què no es deia res, en les que un només podia enterar-se a la xarxa, a vegades amb tuits molt curts, a vegades amb cròniques... Eh, amb altres llengües a vegades eh, a poc a poc però que no, hi, no, no corria gaire la informació no? però aquesta era no? que anaven succeint-se les diferents ciutats que anaven sumant-se les mobilitzacions perquè suposo que ha d'avergonyir un país que una persona molt i triturada persister pel mecanisme de trituració d'un camió d'escombraries mm, és, és lamentable crec que eh, eh, l'assassí més eh, psicòpata a la presó aquell dia va sentir pena <laughs> perquè és una mort esgarrifosa i la resposta va ser immediata la resposta va ser immediata i això ha durat fins als dies d'avui uh -huh. eh, i on s'ha mantingut el pols on, on altres llocs vaig arribar, bueno, em van arribar notícies de que temporalment es van fent manifestacions en suport però on s'ha mantingut el focus i la resistència i, el, i la mobilització pacífica i l'autoprotecció exemplar d'uns a altres, eh, dificultant molt la feina de la policia. El desplegament policial ha arribat al militar i, i... i el Lofemes des del 28 d'octubre fins a l'1 de juny que som avui, o aviat el 2, encara estan en protestes i encara estan en un procés i encara estan amb en una actitud pacífica però rotunda tenim aquí alguns textos que ens acosten una mica a la, a la realitat actual eh, volia abordar el tema de la identitat no? perquè bé són uns fets que, que poden commoure i en aquest cas commouen a, bueno, a, a, a un país però bé, una mica el primer abans quan, quan, quan parlàvem de tu el poc hem parlat de tu Hannafe i no parlem gaire de tu de, o de qualsevol rifen o masic que pot haver-hi a Berga o a Catalunya ens deies que sovint eh, tot el que, el que et remeta a la teva identitat la història o fins i tot el que està passant actualment o, o el que ha passat és mitjançant unes fonts que són, no són gaire la transmissió oral sinó que, que venen més de, de l'interès i no? mm -hmm que no hi ha gaire informació en general que s'ha de forgar bastant i... Sort que m'agrada llegir mm. Sort. <laughs> perquè no tindria ni zorra idea i amb... Bé, bueno, sí, no tindria ni zorra idea no. I el que et volia preguntar és eh, quan, quan es dona un fet com aquest, tota persona tot humanista Diguem, tota persona amb una mica un de un sentiment humanista una mica d'humanisme humanista sí. és l'únicista eh... que m'agrada eh? en realitat és el, del que estic enamorat ista humanista i si no tot l'altre cada de vaca eh? Bé, doncs això, qualsevol podia respondre bueno, qualsevol sí, diguem, qualsevol hauria de respondre davant d'un succés com aquest no? però hi ha hagut a partir d'aquí també s'ha recuperat eh, potser una consciència, una consciència popular no? mm. però també una consciència identitària molt important, eh, molt important paraula que a priori no en sona gaire bé no, no abans et comentava que quan, quan es parla de la població a Masiga eh, es parla molt d'identitat, i és important que es parli, no? però per què sols d'identitat, no? o, o de religió no? i a vegades associant la identitat a la religió i darrerament, tot, i, i t'ho estic dient sent una persona que una mica la construcció de la identitat és important, perquè quan tens un peu aquí i un peus allà no sap on balles i si balles un vals o una sardana vols saber què estàs fent <ríe> llavors una reflexió sobre la identitat la fas però per què aquest anàlisi només eh, es fa des d'una perspectiva diguéssim estereotipada una mica no? i ara estic qüestionant una mica els meus referents, <ríe> per dir una d'una manera no? perquè hi ha un element que a mi Ús dinamen, eh, li estic duna ambotes, crec que em manca. I em manca arran de tot això el que està passant, perquè el que està passant té, té uns antecedents històrics dels que abans parlàvem i de i els que havíem si podem desgranar alguna cosa. Però hi ha, hi ha un fet a mi que ara em preocupa una mica en la qual la identitat i no s'ha dit gaire i té que veure una mica doncs amb això que no es pot dir quan quan es vol ser políticament correcte o quan no es vol tenir gaires problemes. I és que no m'agrada el terme identitat completa identitat sana, identitat patològica eh, problemes identitaris el que em sobta molt i crec que és l'arrel del problema és la memòria sense memòria no hi ha identitat i aquí cal reconèixer que els hemorrics estem una mica estripats. estripats estripats i no és fàcil i aquest estripament té una connotació i té un origen jo crec que bastant polític bastant polític perquè si partim de, de la història podríem començar així per ser una mica recents en el 1921 què està passant en 1921? el 1921? al RIF doncs això, els acords de finals del segle XIX es reparteixen al pastís França cedeix el RIF als espanyols els espanyols fan una escabatxinada a modus de usurpació de béns, riqueses i, i explotació de la població autòctona la població autòctona té els camps ben plantats i resisteix planta cara i l'estat espanyol declara la guerra i com que l'estat espanyol endèmicament ha sigut sempre un estat de castes, de corrupció d'enxufisme, de no sé què quan va arribar el moment de la guerra, des d'Espanya, van anar-hi soldats, deien que poc formats, jo diria pobres, que els professionals, els que havien d'anar, eh, van pagar a gent que ho necessités molt per la seva família i van enviar un exèrcit poc preparat, o això diuen. Això diuen els llibres de' d'història, una mica que no és la història, però bé. Bueno, crec que se pot acostar una mica a una part de la realitat i és que molts haurien escaquejar-se anant-hi al qui no tenia per sucar pa en un suc o en un caldo o en una sopa i en aquesta confrontació amb les tribus en diuen, del rif podria ser així eh, es topen doncs, amb una resistència de guerra de guerrilles no? i ha d'aparença un exèrcit poc preparat davant una tribu que coneix bastant bé el seu terreny, que està ben organitzada que com eh, diuen tenen un líder carismàtic que és l'Abdelkarim Katabi i ofereixen resistència i mica en mica batalla batalla Espanya les va perdent totes i hi ha una cosa que aquí eh, els manuals d'història diuen el desastre d'anual, i si les guerres tenen algú de conquesta, jo crec que va ser una gesta dels amazics, perquè allà van derrotar l'exèrcit espanyol i es van retirar i van causar una autèntica carnisseria defensant la seva dignitat i les seves terres. I un exèrcit eh, armat amb punyals, espases i poques armes més, va vèncer tot un exèrcit mediocre com és el de la colònia espanyola i aquí en diuen el desastre d'Anual. Jo crec que va ser la victòria, si la guerra permet alguna victòria no? fins aquí no? 1921 bé, però després la cosa no va bé, bueno, aquí van haver uns anys de glòria Jordi, tothom té els seus 5 minuts de glòria i és que del 1921 al 1926 també diuen i això ja m'ho crec perquè ja bueno, és un fet contrastat eh, va existir alguna cosa molt maca que podria tornar a existir i hòstia casualment a les terres on em trobo i és difícil, eh? És una utopia, crec, ara mateix irrealitzable. Però una república confederal del Rif. És a dir, no una república centralista amb una capital administrativa, sinó petites confederacions de tribus que s'autoorganitzen, planten resistència als usurpadors i als colonialistes i creen la seva moneda i durant cinc anys, del 1921 al 1926, s'anava construint la incipient república, i mentrestant a Espanya, aquesta, gran, aquesta grande, una grande libre, hi havia un nano baixet i complexat, segurament que pervers i depravat, que estava preparant doncs, la seva ascensió. No? I aquest personatge, podem dir-li Efe, Francisco Franco, que pacta amb els francesos venjar la derrota del 1921 i xafar la república confederal del Rif i aliança amb els francesos administrant-li gas mostassa als alemanys, doncs van guanyar la guerra, van esclafar la república del Rif, van provocar un desastre descomunal que encara es pateixen els efectes <coughs> i jo estic parlant en català Sí, de fet eh, aquests dies com veníem comentant no? el tema del gas, dels experiments amb el gas que s'havien aplicat i, i dels quals, com deia Experiments, no, atacs indiscriminats Bé, Quan parlo d'experiments és en aplicació eh, massiva d'una arma de guerra per, no sé si la primera vegada, però però incipient, no? De manera incipient Això ho desconec mm -hmm. Bé, el vull llegir l'altre dia i, i que, bé, que encara... Eh, sí, bueno, és que de fer una, una, una de les... Perdona que t'interrompi Jordi una de les reivindicacions actuals vull dir, uh -huh. ja no no ens estem plantejant des del RIF tampoc una república confederat del RIF s'estan plantejant allò bàsic allò que estem perdent aquí també, eh, és que som mediterranis i és geopolítica i això és la globalització i no és dels drets humans malauradament, sinó de la misèria i llavors què està reivindicant actualment el RIF? Està reivindicant hospitals especialitzats en oncologia, perquè és extremadament alt el, el puto càncer escoles infraestructures l'aixecament de la llei del 1958 que declara l'OCEM com a zona militar que implica això que sigui una zona militar davant un conflicte social democràtic, que la gent surt al carrer els polítics haurien d'escoltar si són polítics i no reis haurien d'escoltar i si la gent no és violenta és que ja, ja perden tots els arguments llavors. i no t'estan dient els estan acusant de separatistes eh, els estan acusant de voler trencar la pàtria bueno, ja, ja ens sona tot aquest discurs ja ens sona i és tan poc legítim és tan poc democràtic és tan poc assertiu que no, que no té cap raó però estan reclamant lo bàsic hospitals, escoles mmm, dinamitzar eh, l'economia que suposo que en el fons el que vol dir la gent és que vol viure bé no? però no, no, no estem davant la incipient renaixença de la república del Rif, estem davant un acte de resistència de, per lo bàsic, suposo que l'altre vindrà perquè jo no hi desconfio Sí, bé, tampoc no sembla que aquí la cosa vagi de moment gaire més enllà però ara quan em parlaves d'aquesta experiència de confederalisme pensava me, me, més que pensar amb algunes coses que s'estan dient per aquí, no? me'n eh, anava més al Kurdistan rojava... Sí, coses que la humanitat assaja i mira que tots els camins porten aquí, no? Suposo. Eh, no, no sé si hi ha comunitats confederals, ha repúbliques confederals o com li vulguis dir si de fer les paraules només defineixen el que volem ser i el que volem ser és lliures i la llibertat jo no l'entenc si no és respectant la teva eh, si no és una puta petranya i quina llibertat estem vivint? La de matar? de matar la llibertat que té el tram i la llibertat que té el Blair i la llibertat que té l'asnar i la llibertat que té un policia i la llibertat que té molta gent de matar això no és democràcia i hi ha molta gent que hem obert els ulls que sabem que la democràcia és dia a dia és el bon dia no tanta petranya, collons vinga, doncs anem a llegir un text un text de l'asma a Huatatà Uata. aviam, no, espera, aviam ho direm asma Huatatà Well, Diria, eh? Em val. sembla eh, Activista i agent d'igualtat és, és un text de la directa Si no m'equivoco És un text que sortirà Bé, bueno, cal que ho fer públic, sí. <laughs> públic Però crec públic. que ja està Ja està ja, ja, ja en tirada, està al carrer I és sí. per llegir, es pot llegir. Eh, El llegirem, ajudaràs. m'ajudaràs perquè... Jo acompanyat d'una música I crec que ho faràs bé Prefereixo que no Si vols que ho fem junts <laughs> Vinga, vem. vinga la revolta que volen sufocar, la revolta rifenya per la justícia i la dignitat. Us han militaritzat la terra, us han envaït un exèrcit de gent per boicotejar-vos els actes i agredir-vos. Què fareu? Farem una cassolada. Una cassolada? Com les que fem aquí a Catalunya? Les feu a Catalunya? A ah, doncs el RIF, els nostres avis, ja les van utilitzar als anys 40 per espantar la llagosta invasora. Pobres meus, vaig pensar, estan acorrelats. Al carrer els hi tenen preparats dos enemics, els militars i els paramilitars. No més estrany aquest panorama. Els meus ulls ho vam veure en revoltes passades. 1984, quan les bales irrompien dintre les cases com si res. Pobre rif, una injustícia més, una decepció més, un encongiment més i fins un altre vist. Doncs no, aquesta vegada no. Aquesta vegada és diferent. El jovent està amarat de lliçons d'una història marcada per la resistència i la derrota. Volem justícia i justícia tindrem. A les 21.30 del passat 6 de maig, els que vivim fora del rif ja estaven plantats davant les pantalles per picar les cassoles al Facebook Live i veure picar els altres les seves cassoles. Aquestes eren les instruccions, emetre un vídeo en directe amb cassoles a mans. És tot el que podem fer, de moment, per protestar contra la militarització massiva i l'ús de gent pobra en contra del nostre moviment. Val, doncs, cassolada. Val més una cassolada massiva que donar-se per vençuts. No, no. No va ser una cassolada entre parets. Més aviat, un cert que amb cassoles pels barris dels pobles de Lucemes i que anava aglomerant gent amb ganes de recuperar el carrer fins a aconseguir trencar el setge. El resultat? un concert de cassoles que només sabia compondre una sola música, volem justícia i justícia tindrem. Perquè triturar un ciutadà treballador en un camió de brossa és un crim imperdonable, perquè deixar passar sis mesos des del 29 d'octubre de 2016, la nit de l'assassinat de Mohsin Ficli, per condemnar al final els seus companys a sis mesos de presó i els responsables de la seva mort a vuit mesos, és un segon assassinat el jove comerciant de peix, a qui van confiscar la mercaderia i la vida. Perquè rebutjar el diàleg oficial i seriós amb la població és un cop de menyspreu més a la zona. Perquè no es pot abusar del poder a tort i a dret, perquè ja n'hi ha prou d'emarginació històrica, de condemnar la zona a la misèria i abocar la gent a la desesperació i a la diàspora. Perquè nosaltres, els jovent del segle XXI, no podem tolerar més que a casa nostra no hi hagi hospitals, universitats, carreteres, llocs de feina dignes. Perquè si Mohsen Fikri en tingués, de feina digna i legal, no hauria comprat peix espasa prohibit de pesca. Perquè si els cinc joves morts en un incendi provocat al febrer del 2005, estarien ara almenys diplomats, aturats en comptes de morts injustament. Perquè el jove cantant riff i no cantaria contra el govern i no l'haurien trobat un dia mort i tirat al bosc. Perquè ja està bé de fer la, de la zona a la mida dels rics i de les immobiliàries i convertir-la en un gran petit club pels petrodòlars. Perquè no volem emigrar quan tenim una terra que ens pot perfectament acollir si ens cuidés. Perquè la terra, la identitat, la llengua no són per vendre, són per mantenir i defensar i enalgunir-se'n. Per tot això i més, el moviment popular del Rif, Iraq, el Rif, va decidir fer la revolta. Una revolta que pertén aconseguir allò que li manca a la zona per viure amb dignitat, ni més ni menys. Una revolta d'un dinamisme i pacifisme admirables, amb un discurs proper que tothom entén. Una revolta nascuda del poble, assembleària i amb un component divers que li dona molta riquesa. Un sense fi de mil·lenàries marxes registrades, la de les espelmes, la de les flors, la de la mortaia la de les dones, marxes de pobles cap a pobles, de barris cap a barris, concentracions, mítings, detencions, persecucions, control, setge militar, ús d'elements forans per intimidar, agredir i dissuadir. Res ha funcionat. Quan més repressió hi ha, més adhesions a la revolta hi ha. Surt el dia 11 d'abril el militant Mohamed Jelul, després de 5 anys de la seva vida, res les reixes per haver reivindicat drets bàsics. Surt envellit, sent jove. Davant de la porta de la presó, però, el sol d'una allau de militants li encega els ulls i li omple el cor d'escalfor. El somni de veure un dia el poble Unit s'està fent realitat davant seu. El van acollir a la plaça Mohamed Sisè, batejada, plaça dels màrtirs i recuperada per l'ocasió després d'un temps de setge. El van acollir com a líder, junt amb moltes altres líders, Nasser, Nawal, Nabil, Salima, Mohamed, guarda, etc. No hi ha líders, han dit per anéssima vegada. Som militants disposats a morir per la nostra causa. Parlem del plat que falta a la taula del pobre, de la medicació que li manca al malalt de càncer, de l'autobús que no té aquell poble perquè la petita Fàtima pugui anar al col·legi. No parlem d'ideologies, ni de lluita de classes, ni d'altres mandangues. Parlem clar i rifeny. Volem justícia i justícia tindrem. I no som separatistes. Per molt que el govern i que li segueixi el joc ho propaguin. Som un poble orgullós de la seva història, d'una història que us hauria d'enorgullir a vosaltres també, governants. Perquè vam tenir un líder que va inspirar moltes guerres d'alliberament contra el colonialisme. Perquè la seva bandera és la nostra i la masiga és la de nostra llengua, a masic, no hi podem fer res. Així vam néixer. Trepitxeu les nostres banderes tantes vegades com podeu. Acuseu-nos de separatistes com vulgueu. Nosaltres les aixecarem ben alta cada cop que ocupem el carrer. I perquè jo ja ho vam dir en les nostres reivindicacions. Volem un reconeixement explícit i efectiu als nostres trets identitaris. I això no té res a veure amb el separatisme. El poble rifeny no para de donar-nos lliçons dia a dia en el pacifisme la valentia, la creativitat i la paciència pacifista, pacifista, sense pedra ni arma blanca aquest és el lema que encapçala totes les mogudes d'aquesta revolta un moviment que el món hauria de reconèixer al costat d'altres moviments pacifistes de la història que ens cremin les espelmes, que ens punxin les flors que ens sumen la mort amb la blancor de la mortalla, que se'ns trenquin els cullerots i les cassoles però no, no volem enfrontaments no volem morir, volem viure però viure amb el cap benal, Volem justícia, i justícia tindrem. لاي يا صلاح القيم درا ولايتي الهاتف معيني ويني Fogada que ha fàrà bò Oieee, oieee, Fins i els meus sàgari Va ser l'any shang i dàmina La seda bòhàri Va ser l'any shang i dàmina La seda Sareen shangi wadan nanesa de buheri, wa sareen shangi wadan Chullu i chullu nagam al di bos dei subahra hal bitli bayt fi bayt fi Quan estem gravant aquest programa, ja, això, ja és divendres 2 de juny i volíem parlar una mica de, dels aconteçaments més recents, de com estan les coses darrerament i de temes que travessen, no? com, el, com el tema de la dona, que en aquest context eh, volíem apuntar alguna cosa. No? Bueno, abans de comentar el cas de, em sembla que és, no recordo com nom, però em sembla que és la Wal, abans de parlar de la Nahual, hem de parlar d'ella perquè volen que parlem d'ella, perquè hauríem de parlar de tots els eh, habitants, i en aquest cas de lucemas i de les ciutats i pobles colindans. Però crec que per parlar de la Nahual hem de parlar del Mohsin, llavors si ens hem de posar a parlar de persones. Llavors, el Mohsin Fikri eh, ha sigut una mica presentat i entomat, i suposo que per pel seu carisma i per la seva iniciativa, com a líder d'aquestes protestes no? i fa pocs dies que és el que ha desencadenat que hi hagi una mica d'informació eh, més sovint eh, aquí a Catalunya i bàsicament ha sigut l'avantguàrdia eh, a nivell espanyol o confidencial Eh, bueno, han anat a succeir les informacions i sempre un havia de fer la seva interpretació depenent de quina font llegia no? perquè tampoc eren fonts eh, objectives sinó ben posicionades ideològicament allò que fem, no? els mitjans Bé, sabent eh, de hòstia, doncs... va... jo ho he d'agrair a una persona de qui la teniu, perquè crec que quan tenia 15-16 anys vaig anar flipat a dir-li que li llegit un article va dir on i va començar a fotre el rotllo i és un company de l'ateneu que encara continua ensenyant coses però bé, bueno, va ser la primera vegada que em vaig començar a plantejar això però el que et volia dir, no? que la, la informació que ha anat arribant, no? que ha fet que el fet de les protestes a l'UCM tingui una major cobertura des de Catalunya, doncs 7-8 mesos després, no? d'una manera més regular, no? crec que avui he trobat bastantes notícies n'hi ha una recent ara que també comentarem de referència a la Naual, però et volia explicar que el Mohsin Fikri va ser, diguéssim, entomat com el líder, tot i ell negar-ho sempre i dir que ell era part del poble de Lucemes i que a ells estava lluitant, i sí que tenia un protagonisme en el sentit de que, bueno, era una persona activa. I llavors l'estat espanyol, ai, l'estat espanyol, l'estat <laughs> marroquí eh, va decretar fa unes setmanes la seva cerca i captura, i dic setmanes i té el seu valor perquè mm, no són poques les forces de les de les forces policials i militars marroquines i en dues setmanes els ha costat detenir-lo perquè hi ha hagut cordons de seguretat de ciutadans, de ciutadans que l'han escoltat per anar tot arreu ella ja s'ha sapigut també, suposo, que jugar l'incògnit però vull dir que els ha costat una mica i al final ho han aconseguit i què va passar perquè aconseguessin detenir-lo? Doncs que el govern des del Ministeri d'Assumptes Religiosos del govern marroquí Eh, va animar i va donar l'ordre als imams de les mesquites de, que en aquella regió del Rif, en el Hadith, no?, que seria el sermó del divendres, el dia sant per als musulmans, eh, fes de que estaven posant en perill la unitat de la pàtria i, i els valors eh, de germanor i i de fraternitat que, que proclama l'islam crec que he paraules amables però més o menys eh? és a dir que bueno, que adoctrinessin no? des de les mesquites crec que no deu ser nou també està bé que reflexionem sobre això i en una d'aquests hadiths no, sé, no sé com es deuria dir la mesquita en una mesquita de Lucemes doncs l'imam estava fent el sermó i va animar i va esbroncar a la, seva, a, a, a la gent que l'estava escoltant que apareixin les protestes que no posessin en perill la unitat de la nació i que no trenquessin els valors de l'islam i que fossin obedients i tal i qual i Mohsin Fikri va agafar el protagonisme va entomar el micròfon i va replicar a l'imam que aquell no era l'espai per fer política que aquí havien anat a resar que la gent ja sap el que ha de fer, que els assumptes amb Déu són de cadascú i tot un seguit de coses eh, i defensant encara Eh, doncs, eh, els principis de la revolta no? i a partir d'aquí Mohsin Fikri és no només perseguit com a líder de la revolta sinó que ja tenen un delicte que tomar li i en una democràcia com la laüita on hi ha una llibertat religiosa espantosa li, li assignen el delicte de, de traïció bé, bueno, de violació del dret al culte religiós perquè va interrompre un acte religiós eh, i també eh, suposo que aquí diríem sedició no? animar, bueno, animar a continuar les protestes no, sedició ben bé no però vull dir continuar les protestes i a defensar el que la gent defensava i a partir d'aquí eh, passen unes setmanes i és molt difícil detenir-lo per la bona organització de la gent que, que, que l'escolten que, que fan que no el detinguin i un dia d'imprevista és detingut i portat a Casa Blanca també molt democràtica. Eh? la persona detinguda per un delicte d'incitació o d'atemptat a la llibertat religiosa se'l porta a Casa Blanca a interrogar és, és curiós i a partir d'aquí les protestes cada cop van més en augment i ha posats a posar líder si tens internet i pots buscar el cognom de la noia, però es diu Nahual que és una mare de quatre filles que també vol hospitals que també vol universitats que també vol escoles, que també vol carreteres que també vol feina digna que també està al carrer doncs ara és entomada com la nova líder i la notícia que et tenia que dir i és que fa set hores la nostra estimada Vanguardia ha fet una notícia dient que que la policia marroquina ja l'està interrogant vull dir hi havia una notícia prèvia que deia que el fet de que fos dona, mare de quatre fills dificultaria les coses a les forces de l'ordre marroquí doncs no han tardat gaires hores a canviar d'opinió o, o, o els mitjans han distret una mica la llebre la llebre. i aquest és una mica el panorama, les protestes continuen ells eh, per atamorir, suposo, i per escarmentar i per eh, i per, eh, i per reprimir, doncs agafen persones concretes, eh, si és una és una, si és l'altra, és l'altra i si tots els que calguin però mentre la gent resisteixi crec que se'ls farà cada cop més difícil de feina ara haurem de defensar aquesta gent que està reclosa perquè les presons marroquines eh, no les he presenciat però si algú li agraden els llibres i vol llegir una absència enlluernadora de llum de Tahar Ben-Jalun que relata l'experiència d'un pres polític al Marroc i és esfereïdora les condicions i la tortura i tot el que es viu Bé, doncs, des d'aquí de, intentarem anar fent difusió del que del que va succeint Sí, podem aprofitar i fer publicitat no, Jordi, que estem pensant doncs, unes jornades no, al carrer i intentar organitzar alguna cosa i des d'aquí si serveixen d'alguna aquests micròfons, doncs catalans, amasics, gent de bé eh, gent humanista eh, crec que Uh, hem de si més no solidaritzar-nos donar tot el nostre recolzament i, i saber què està passant això a l'altra riba eh? que a Venezuela i als Estats Units potser ens interessen altres coses als Estats Units, altres coses de Venezuela no només el que ens relaten i potser ens hauríem de preguntar què li passa al veí perquè crec que tenim més de Mediterrani que de, de Pacífic o Atlàntic doncs això estem alerta intentarem difondre, fer conèixer i ara així sí, per, per anar acabant eh, alguna darrera reflexió, algun, alguna darrera aportació, Hanafi. Eh, doncs ostres, mira si poses una cançoneta d'aquestes que estan aquí preparades a l'ordinador i no sé, intentaré buscar un poema que potser és una mica dient i podem donar per tancat aquest espai i moltes gràcies Jordi i bueno, espero que hagi servit d'algú des de la meva ignorància eh, perquè bueno, eh, no és fàcil parlar del tema jo sóc conscient que la memòria és important que la memòria malauradament en Amazic eh, si està escrita eh, no la trobem i i que bueno un poble alça la veu el poble que volia la seva història està condemnat a repetir-la no? una mica però bueno Aviam si repetim la República Confederada del Rit, nosaltres en aquest cas. Mm. قد بك تكون احكي لي على ناس زمان احكي لي عالف لي لو ليلا ولا لنجا بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مددنيا nadite nadite kul wahd menna f qelbou hkaya kul wahd menna f qelbou hkaya ahki w nsab Kiellerğa elNet, kien segueix lo ar, sol red el Torrón, fórmests artaxar el món del mundo. E ha! Que كل واحد منها في قلبه حكاية كل واحد منها في قلبه حكاية احكي يا رويكي ما احكيو ما تناقص من عندك كالي شفاه وعلى بلد احكي ونسينا مهاجز ما اخلينا فكان يا مكان Amak Ha jitak Majitak Wadina ba'id madatni Col·lcada mena, en el Persones en recerca de refugi Són persones en recerca de refugi els que fugen de les guerres i la pluja contínua d'artilleria i de bombes. Els que arrisquen la vida i atravessen la Mediterrània. Els que salten murs i tanques. Els que arriben en pastera o cayuco. Els que un cop arribats a terra ferma viuen en clandestinitat fugint de la policia, els que són empresonats en fies, els venedors ambulants, perseguits per la policia local barcelonina, els desnonats per impagament de lloguer o de hipoteca, els presos polítics engarjolats per les seves idees i el seu activisme, els que malviuen de la caritat de l'Estat i dels seus col·laboradors, els que malgrat tenir feina no surten de la pobresa els que dormen al carrer faci fred o faci calor els infants internats en centres d'acollida en centres residencials d'acció educativa tutelats per les administracions públiques i sota custòdia de fundacions i empreses privades les dones que pateixen violència de gènere i masclista també són persones en recerca de refugi potser sol cerquen respecte que és el més confortable refugi. Els que pateixen tants talls de llum, aigua i gas, també són refugiats. No és pobresa energètica, més aviat patim expoli energètic. Els que dormen als passadissos d'urgències, també són persones en recerca de refugi, per manca de llits hospitalaris. Els col·lectius desallotjats dels seus espais alliberats per policies antiavelots armats fins a les dents en definitiva nois tots som susceptibles d'esdevenir quan no ho som ja amb persones en recerca de refugi sense lluita, sense solidaritat no serem dignes avui i sempre aquest sistema imperialista és, ha estat i serà un sistema Genocida. Bé, doncs això m'ha sonat bastant a prop eh? persones amb cerca de refugi eh? s'ha de dir eh? paraules de Hanafi el Kadawi <ríe> moltes gràcies Hanafi eh, no sé si vols fer algun, algun, algun darrer comentari de tot plegat tot el suport a aquesta revolta del RIF que com a internacionalistes ens, ens hem de fer nostra I això Bona nit. Bona nit Gràcies. i ara sí, societat alcohòlica perquè potser alguna cosa també tenen a dir al voltant de tot plegat. Salut, Ni dio ni